بنفس خلاف ديل مفوضه ديل مفوضه صرف نکاح قول سرا په مفوضه مفوضه کی محرمه تل واجب مفوضه مفوضه جاتوي او محرمه سلسمه تب ده پورا چا شاسرنکاو کی او ورتداوی چې یاد مار تذکرون کی مار څونه کی تذکرہ آیا شه مهر بنی بی مهرم تاتا زن سکو حواله کن مهر بنی بی مهرم زن سکو حواله کن دستیغیر سفایل شو مفاو بی زن یعنی زن حواله کون کن مفاوزا شه لاری یه ولی ترا مشرور اغیج کمنون یه طالب جان تا حواله یا تاریخ جان د زمالو او د دیو یوو په مہربي یا د مہر نغه له پاتش کې یا د مہر نغه له سوسو پاتشو یا وی چې مہربي نه نه فېکو الله اوستاپوس کو د دیج نه مارشته کنه دا که یا دینه فیکو دینیکا کې مار اونویل شي او یای چې کمنو تذکرانه دکړي هیڅوک نه یای ولی نفیکو یای ولی ذکر نه دکړي او مار بکرا واه د دیجی نه به مار ویل کو نه وي جنې وای بس نشته خپل حقو خپل څهو حقو چې ارتاوي کوو غورځو بس نشته کچر تکي امام شافعي رحمه الله تعالی مزف دادي چې کوې دونش په کانا او په کوې دون کې اکثر نکاتړ لکېږي او په دې کې د مهارت تذکره ونه شويه مهارت کو نه بکو نو د دې جن لا مهارت نشته تر سو پوری رخصتی رخصتینه ده شمه او دې ستړي دی خاونه خو سر جمانه ده کړی چې جماو کی بیاو په مهارت کېږي واجب دی سورہ واجبہ غرازی مطلب مہر مؤخر شو تر کم ځای پوری واجب من وایو چې نکاح وشو رخصتی لا شوی وعده لا شوی نه دی او دا لک مور شو امام شافعی رحمه الله دې دی نه یس مہر من وای نه د دې مہر شپ دې واجب دی سورہ د مہر مثال من واي په نفسې وکاباندې نکاح کاولو شراکت مہر څه واجب یعنی په نکا کې په مار واجب کې دلو کې تاخير ال الوتی دانشته ولدا موږ د کوم ځای نه ثابتو دامنگ دا موږ د خاص کتاب الله نه څه کو دا, دا تفریده په حکم نه ځواني قران مجید کې ویل دي ان تبتوا باموالکم ان سوحل لکم معورازالکم انتبتغو ان اموالکم روائی تاسول راغ جنکای چلاور دی مخینون دی شکل شکل انتبتغو بی اموالکم دا چلا تولو قیتاسو بی اموالکم فمالونو با خاص دی کتاب اللہ دی بات چیز دی خاص دی کتاب اللہ دی او با اولیل ساق که دا ما بعد دبا چه دی ما بعد دبا یعو دی بانه مخی ما, ما قبل دبا بل ما بعد در دا ما قبل دبا مول شخطه دا ما بعد د چا سره دا پیسی چه دی ام اموالکوم دا مالو Pavle چه دی دا و جوق تی اپتیغا سر اپتیغا نوم دی نکار دیگر نه ن plutی نگو انتب تا گوبی اموالکوم دا ابتغاء په مالونو باندې ابتغاء سره به جوخت شوي مالن ایبه تیغا سره به جوخت شوي اور خبر اپوښوي دا مال و د عقد سره جوخت دي صرف په عقد کعو سره محرمي سره شوه واجب شوه کدا ابتغاء چدا دغه مال نه خالی ابتغاء به څنګه خالی نه مال نه خالی چوختوبه دچا سره مال سره وکه ذکر کړکړې نهي وقار خدای راځي سوشي ذکر شي اوکه ذکر نه نيږي نو کم اس کم پزيمه خودي سوشي واجب شي پزيمه خودي سوشي واجب شي که ذکر نشو نو پزيمه ري واجب شي او شوي پوس بارماتن تا ګور او واجب شو المثل واجب شم ماهر المثل نفس علاقه دي صرف نکاه تلو سارا فيلم مفوضه هغه چيناي کي چې به مهر حواله شوي دا ا مفوذا د لر اولاد د فوږي دکه مفويزه مانه چې ځان په خپل سي کې حواله کړي د امام شرفي بن اسماعنه خدای جي نه نکاز سره کیږي نه مہر د باطل دا نکاح وه باطلون باید اصول شاشي صحیح ده کنا ا مفوذا خلا وليا والي کی نکاح وشو او شو او غوې پیسي پیسه ووتی ته شي مو اخر مو وینا په نفس شوي واجب علا قوله صحا ایکاو طلاق و تفریون علا حکم الخاص اے ولی اجدید دیواجنا ان الاملوی الخاص واجبه و لازمون بیانه و جبا مولمس به نفس من غیر تاخیرن و تیفی المفوضه و غیر تاخیرن و مفوضه و داره دا لفظ مفو دا مفوضه خوش و و دا لفظ دا و دا المفوضه پا تابیل دا لفظه سرا مذاکر دید دوه زميرو تسلي او دا نوې کې دي چې دا سه له او دا په زکر زميرو تاسو شو راځي شو چې تاسو ته کې یفتا په کال باندې زمونږه یو پتوراله دی او تیار لسته په و کنه هسته سوال سوال دورو ارمان مو چې زه غواړم دا جواب وکړه چې ما کومه څه نو سوال به کې لګو چې را و او هغه خپل چې سپی تیر شیو مو وعده کې دوه وعدن اورستو تر طلاق پورې نا غټولې به څه کړیو لیکلو وداه کمال کړو چې دانته د مذاکرې غیلي کليو لکه جنیدانو پکاره ولده چې مې یې کړتي تې کنن دان سرې ځانته وی لیکلو مې یې خرطا تھا دا باندې لیکلو ما دې څه ته مې دي کو کې سړې راغلو خیر او له خبره به کې ده ما چې د ین خوان ته د په زههکرې غلي کلې ديکه ما دا تپوس کوه چې سوال سوال بیا لیکم که نه لکه پهپه فړه دی بیا ت قشان و کوم که نه غ م غ د ورو د غغلو کې تیک کو په که نه بایددي خوان ته د وسې غلي کلې دي ما تهوي او که نه دا بیا لکه شي بیا شيستا ته سو چې لکه شي و هو دا لفظ ان كان بي كسر الواف كذا بكسر الواف فلمان التي فوز تنفسها بلا مهرين فزان بلا مهر حوالة كده و كان بي كسر الواف فلمان فوزها ولیوها بلا مهرين شه حوالة كده دي لرا دي بغیر دا مهر دا ساحته ذكا لأن الأولى اولانا ايش دا شه مفاو بي داشي ندان ندا صالح محل اختلاف ازلاع السحو نکاوا عند الشافي دا نکاوا نزي ما شافي سي ان و التي. ا جانائی، چه فوزها ولیوها بلا مارد، چه حوالی که د ولیدی نه ده محرنا، او علا اللہ محر لها، یا چه محر بلکل نی، یعنی و چه نفیه کی، یا ذکر نکی یا نفیه کی، لا یجبو المحر لها انده شافی اللہ بلوطن، فالاو ما تا احدهما، کده کوئی دن پا دوران که یو اللہ کو پیارا ہوگی یا قبل الوطن، لا یجبو المحر لها انده شافی، یو هم شافیو ایچه نده واجب محر، عندنا زمون کو نجهبو کمالو مہر المسل پورا مہر می سل واجب ده مہر می سل وايو عند لغ پر زکات باندې او وق وقت زکات کول سرت کي ذمه او ذمه دی راشي او يجب ادا وند الوقت او ادا به پوچا بګم الی په ذمه شو واجب شو او ادا به یا د مر په کې کیږي یا د وټ په واجب شو به سړی باندې شو عامله مې کولي تعالی او علیکو مہر وقول ان تبتغوا بدلا من وراء ذلك او ما قول له بتقدير اللام ايه احل لكم ما وراء المحرمات لان تبتغوا باموالكم فالباو لفظ خاص ذا بالفظه وذال امانا معلوم وقول الالصاق وقيل هذا من رجال الافتراء واللفظ خاص وذال امانا معلوم وهو الطلب وعلى كل تقدير فهر التقدير يوجب اجبا ان يكون الافتراء البوزو شيوه افتغار له بوزعي ملصقا بالمار جوخت د مار تر ذکرن ان په کار دار چې په ابتغاء کې په د نکاح کې د مہر تذکره ذکر وکړي او په یالم یوز کړ په لفظ ذکر نکره چې په الله فسکي فلا قل من ان يكون مرسقا بالوجوب نو ک معنا د مرسق چې بچا کی وجوب کې الزمه ولیکن د شرط ان يكون ابتغاء صحیح ان او د شرط چې ابتغاء بالکل سوي صحیح وي حتی لو کان د که چې د نکاح نکا سوي فاسدي یعنی نکاح نی کازه شرطونو نه خلاف شمه ده شری شرطونو نه خلاف شری ده یجبو سراخې دلوتي به اجماع دی ابو وتی به اجماع وتی ته کوم نومو اخر کې به اجماع وقذا لو کان اهذت ابتغاء لا به طریق نکاح کدا افتراجه انت بتغو دا افترا په طریقې نکاح نه او عبر به طریق اجاره یوصو شکول زان لراوستو دی او پيش پوه درچه کوم نکاح زار روپیسه څه کما دار کما اول متعایه دی شیاګانو یو میشتنی ملانیکا کریوار او به طریق زونه ولای حل ذلک الفند پھر سنت جائز ندی نو ولای جب المال یا اصلا اعمال بالکل جائز نہیں پہلے مال نو واجب کیږي پہلے یشیر قول تعالی موصینین غیر مستافین لازم پدیم مقام ګورید خول خول تیرزاد سی دقیقه پرینتها فی حاشیه تفسیر احمدی هل تو چې کوم نو بیان شوی ما صرف یو وعده پات شو ما هر چې کوم نو ما لري ما رې مسل پرس کا ماشګانی د دې امزول ماشګانی تروريانی دی गणکلا کلا په براله کوکه حضور سره مثلا نشته اکثر چې کمونو تر ورواروسي وروارته نه لګمشي او سترته نه لګسي په شیری ډیر کاره ته دا سي نه ما سره دا سه نظر موجود دي چې نمونه ودا تعالما کنه او دارنګ چې کمونو او تر ورث نه پښه پښه یوه دي جنات کې متروريانی دا غیږ کوم څه جنای ما یاره دي جنه خويندې پښه یاته کمندونو زماصيلونه دي دې حمزوله دې په شان د پوهوسن کې دې خاندان دا غیږ سومره مهره عام تور نو دوره مہر بد دی وی دي ته مهره شوی او بل خبر ده کې مرغوي شوی مرغ یو هو طلاق شي قبل الدخول سره ال طلاق رخصتی نه شوه څور کې سلام په یی غنځ په مہر په قران کې راغلې صحیح وګڼه او کچر تخاوند مړ شو او انسو شو مړ شو بیا و د خځه ټول به هر راځي کمهار مقرره کړي او کني مقرره کړي نو محرمه سل به ټولي دې کې نیم ګورنښته ها ځان اور بس کېږي